Хоча той солдат, не заставши рідних, теж плакав. «Де б дістати цю книгу?» Піднявши заплакане лице від прядки, запитала старша сестра. «На жаль, я не пам'ятаю її назви», – посміхнувся якось винувато задуманий Олексій. «Колись може й прочитаєте». І він звійся з полу. «Ну, мені пора на політгодину. Скоро вже зберуться бійці». Після того, як у селі нашому зупинилась на постій червоноармійська рота, банда більше не насмілювалась потикатись до нас, а залізла подалі, вглиб лісових нитрів. Бандити сподівались пересидіти першу половину квітня – а там розів'ються ліси, непролазні чагарі, луги і саги, надійно сховають їх від переслідування. Та поки що їм доводилось непереливки. Вже двічі на слід розбійників натрапляв червоноармійський загін. Але вони ухилялись від бою, рятуючись втечею. Командування загону разом з ривкомом поспішало до розвою лісів будь-що ліквідувати невловиму банду. Яка добре знала всі потаємні стежки і сховища із настанням справжньої весни, відчувала б себе в безпеці до самої осені, доки знову уволяться ліси. Я чув, як про це не раз говорили батько і політрук. Місцеві незаможники всіляко сприяли загонові, допомагаючи виявити, де перебуває бандитська ватага. Але щоразу, коли загін поспішав туди. Він заставав лише гарячий слід. Очевидно, у бандитів була своя розвідка, надійні вуха і очі серед невдоволених радянською владою Глитаїв. Щоразу вертаючись з операції, наш політрук був збуджений, але водночас у голубих очах його світилась досада. Забреханий луговою грязюкою, він старанно умивався, прохаючи мене зливати на руки кухликом холодну кремічну воду. Свіжа вода повертала йому бадьорість і веселий настрій. «Нічого», – говорив, бризкаючи водою, – «брешуть розбійники не тепер так у четвер, а ми їх доконаємо». І розповідав, що останнього разу в перестрілці вбили чотирьох бандитів, кількох поранили, але з них тільки одного вдалося захопити в полон. У бандитів такий звичай або з собою захоплюють поранених, або ж пристрілюють самі, щоб не виказали їхніх таємниць. В напруженній тривогах пройшло ще кілька днів. Весна з кожним днем розвивалася все буйніше, вкриваючи листом дерева. Вже прокинувся й дуб зимовик, викинувши тендітні жовтаво-зелені листочки. Зазеленіли луги, Піднімали саги, погнавши в ріст молоді очерети і рогіз. Ще тиждень, і все заплететься непролазними хащами. А банді це якраз на руку. Одного разу на світанку я раптом прокинувся від гарячкової метушні. Розплющивши очі, побачив, як швидко одягається політрук, підпорізує ремінь з наганом, знімає з стіни блискучого карабіна. З ним споряджався в похід і мій батько, активний учасник Ревкомівської самоохорони. Як тільки вони вийшли з хати, я вслід за ними вискочив на двір. На вулиці вже вишукувалась в бойовий порядок рота. З сусіднього двору, де жив командир, бійці поспішно викочували два кулемети Максим, несли залізні коробки з стрічками. Не встиг я добре роздивитись, як рота рушила з місця а за хвилину зникла за поворотом вулиці, розтанувши в передранковій імлі. Поруч зі мною на порозі стояла мати. Вона побожно хрестилась, бажаючи удачі і Альоши, який став для неї за сина, і батькові, і всім тим, хто не шкодуючи життя свого, подалися на банду, яка завдала стільки горя відноті навколишніх сіл. «Господи, поможи їм, поможи нашим воїнам покарати тих лісових волоцюх!» І зводила очі на схід, в той бік, звідки мало незабаром зійти сонце. За якусь годину з боку сусіднього села Загрунівки, що розкинулось між лісом і лугами, долетіли тривожні постріли. Потім заговорили кулемети, віддалено і глухо. Ухнули, прокатившись слуною в сагах, гранати. І знову гвинтівочні постріли розривали на шматки ранковий туман, що клубочився над річкою. Я виліз на клуню, ніби справді міг звідси побачити картину бою, адже він гримів десь кілометрів за п'ять від нас у темних лугах. Мабуть, бандитів, які вночі виповзли з свого сховища, застукали знецька відразу з двох боків. Бій, що так раптово почався, зненацьказатив. Тільки поодинокі постріли з рідка луною прокочувались в берегах. Потім запала тиша. Таємнича, сувора і загадкова. В одну миття скотився колобком з клуні, вискочив на вулицю і, незважаючи на застережливі вигуки матері, подався за село. Я біг плутаними вуличками, і село мені видалось безконечно довгим. От ніколи не думав би, що в нас є такі вулиці і завулки, то вогкі, заболочені, зарослі з обох боків вербами і осокорами, то піщані, випалені пекучим сонцем. Поспішаючи на зустріч загонові, я, мабуть, потрапив не в той завулок, заблудився і побіг в інший бік. Та прислухався. Над селом тиша. Стривожені постаті дядьків і жінок стояли біля своїх хат та кола воріт. Вглянувшися, зрозумів, що заблудився і повернув назад, поплівся, похнюпивши голову. Мені було боляче до сліз, що не я перший зустріну Альошу і батька. Нарешті Вибрався з скручених вулиць, зрозумівши, що я недалеко від вол ревкому, от тільки заверну праворуч, пройду шапарівкою, а там і сільський майдан, і будинок ревкому. Вибіг на вулицю, віддихався і оглянусь. Неподалік від мене до ревкому наближалася червоноармійська колона. Бійці йшли мовчки, слід за ними їхали підводи, а далі важко ступали. Бородаті дядьки з нашої самоохорони. Я кинувся до них. якісь важке, незрозуміле перечуття не давало мені спокою. Отож і колона. Попереду стомлений, зажурений командир. Один. Без політрука. А де ж Алеша? Де наша Алеша?